Ah, é Ó, ah, ah, é, ah, ah, vou... é bem de boa. Ah, Faz, bora. <risos> Amor. Romance. Amizade. Desilução. E sim. É o meu novo clipe da música N CineSol. E de jeito ser. Ah! a descer. Aaaaaaah. Cedo, vou perder meu lugar <risos> e vou entrar nesse ano dessa dúvida que <risos> é, a letra da música fala de um, de um cara que abandonou a farra para ficar com a mulher em casa e a Tata, ela, ela, ela, ela trans, literalmente transforma a casa deles numa balada eu acho que é, encaixou muito bem porque é um ônibus, mas que é uma balada então... a gente já sabe que eu adoro fazer a gente passar por esse tipo de loucura a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente eu olhei para lá e tava aqui de, sendo fã, cinco shows. É um reconhecido. Olha ele cadê Parabéns do tanto no clipe. Você tem uma energia maravilhosa e que esse clipe vai bombar. A gente vai fazer de tudo para estar em alta. Amor, romance, amizade e muita sedução. <risos> tudo isso muito mais vai ser para ver, ver rei, hey, ficar com Jesus. <risos> tudo isso você vendo o clipe MC Sol. <risos> vai? Vai com Deus, para aí rei. Hey. Amor. Romance Amizade E muita sedução Tudo isso muito mais você vê no clipe MC Lençol E DJ Travesseiro Minha nova música que a gente gravou juntos o clipe Tá maravilhoso, assistam, um beijo Valeu